בראשית פרק מ"ז ויבוא יוסף ויגד לפרעה, ויאמר אבי ואחי וצונם ובקרם וכל אשר להם באו מארץ קנן, והינם בארץ גושן. ומקצה אחיו לקח חמישה אנשים ויציגם לפני פרעה. ויאמר פרעה אל אחיו מה מעשיכם? ויאמרו אל פרעה רואה צאן עבדיך, גם אנחנו? גם אבותינו. ויאמרו אל פרעה, לגור בארץ בנו, כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען. ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גושן. ויאמר פרעה אל יוסף לאמר, אביך ואחיך באו אליך, ארץ מצרים לפניך היא. במיטב הארץ הושב את אביך ואת אחיך, ישבו בארץ גושן.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 כי אפס כסף. ויאמר יוסף, הבו מקנכם, ואתנה לכם במקנכם עם אפס כסף. ויביאו את מקניהם אל יוסף, וייתן להם יוסף לחם בסוסים, ובמקנה הצאן, ובמקנה הבקר, ובחמורים, וינהלם בלחם בכל מקניהם בשנה ההיא. ותתום השנה ההיא, ויבואו אליו בשנה השנית, ויאמרו לו,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 הן קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה. הא לכם זרע וזרעתם את האדמה. והיה בתבועות, ונתתם חמישית לפרעה וארבע הידות יהיה לכם לזרע השדה ולאוכלכם ולאשר בבתיכם ולאכול לטפכם. ויאמרו, הכי איתנו נמצא חן בעיני אדוני והיינו עבדים לפרעה.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 אנוכי אעשה כדבריך. ויאמר, הישבעה לי. ויישבע לו, וישטחו ישראל על ראש המיטה.